Menceritakan satu cerita yang pernah terjadi, saudara perlu mendengarnya. Kami beri contoh, Imam Ahmad ibn Hamzal r.a. di masa alimah, jadi masa Mautasim, salah seorang raja dari kerajaan Banil Abbas. Waktu itu ada fitnah, orang mengatakan bahawa Quran ini makhluk. Jadi bukan kalamullahul qadim, tapi makhluk. Raja ikut terkena oleh muskilah ini. Mu'tasim termasuk salah seorang yang mengatakan Quran ini makhluk. Tapi Imam Ahmad r.a. Dan ahlus salaf, ahlus sunnah, wal jamaah, mengatakan Al-Quranul qadim, kalamullahul qadim. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap sama Raja ini. Ditangkap dikatakan ya Ahmad. Bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Dia bilang Tuan Raja saya tidak mempunyai pendapat. Pendapatnya Allah dan Rasulnya mengatakan Al-Quran al Qadim. Kamu masih kolot pendapatmu. Tidak ada pendapat kolot dan dan modern dalam soal ini ya Khalifah. ya Muotosim. Masalahnya hak. Dia bilang sama Al-Ghojonya, pukul ini orang. Ini Imam Ahmad. Dia hafad 900 ribu hadith di luar kepala. Di zamannya tidak ada orang yufti seperti Imam Ahmad. Dan akhirnya sesudah dipukul, dipukul kolornya celana ini putus. Dia minta kepada Allah Ya Allah jangan sampai saya punya aurat terbuka. Lantas dia mendengar ini dia bilang tambah sampai gamisnya robek. Saudara kalau jatuh belum tentu sarung saudara ini lantas pasti robek. Tapi kalau sudah robek berarti jatuhnya itu parah. Dipukul sampai gamisnya ini robek. Darahnya keluar. Bagaimana sekarang? Katakan saja Al-Qur'an makhluk, suja nanti aku akan lepaskan engkau. Aku akan kasih kamu kedudukan dan semua utangmu akan kubayar dan kusangoni. Kata Imam Ahmad, tunjukkan satu ayat yang mengatakan demikian atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini uh, Mu'tasim meradang. Berkata kepada Jalla, jangan kau kasih ampun orang ini. Entsebet sekuat tenaga itu pukul lagi sampai Imam Ahmad dan dalam keadaan puasa Ramadan sampai Imam Ahmad diantara semaput dan sedar datang salah satu bekas muridnya namanya Mirwazi masuk kepada Imam Ahmad tapi ini Mirwazi termasuk ulamaknya Raja ulamaknya Istana Raja jadi bilang ya Ahmad Kenapa engkau mesti sampai mati karena ini masalah kecil? Katakan saja sudah, Quran makhluk beres. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini alim juga muridnya, bekas muridnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walatulku biidikomilatakluka. Dalam keadaan begitu, Imam Ahmad, radhiyallahu taala anhu berkata, Ya merwazi, coba engkau keluar dari kamar gelap ini. Pergilah ke halaman tempat rajamu ini. Lihatkan apa yang di hadapanmu. Mirwazi keluar. Tiba-tiba dia melihat kira-kira 500 lebih ulama. Dengan dakwatnya dan pennya. Menunggu apa kata terakhir dari Imam Ahmad. Untuk dicatat. Mirwazi melihat itu. Masuk lagi ke dalam. Mengatakan kepada, ya Syekhanah. Di luar ini ada kira-kira 500 orang dengan pena dan tinta menunggu katamu terakhir apa iya atau tidak lalu Imam Ahmad berkata ya merwazi kalau keadaannya sudah demikian bagaimana engkau suruh aku mengatakan Quran makhluk supaya mereka mencatat bahwa aku mengatakan Quran makhluk dan mereka juga punya ratusan ribu murid untuk dikatakan mereka dan murid-murid mereka bahwa Imam Ahmad berkata Al Quran Makhluk, Saya akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Engkau suka aku berbuat begitu. Wallahu ma'ani astalfiru kaya Arabi. Padahal ini ulama raja, ulama istana raja sampai begitu. Cepat sedar, sebab ulama betul. sama-sama ulama. Jadi dia pergi kepada Mu'tasim. Ya Mu'tasim. Saya dia timah Ahmad ini sudah dalam keadaan payah. Bagaimana kalau aku saja engkau kan saya ganti dia. Dia biar dia pulang. Jangan sampai dia mati di tanganmu. Ini orang di baliknya dia ini ada ratusan ribu ulama. Bagaimana kalau saya saja yang kau ambil, kau pukul seperti dia. Sudah gantinya Imam Ahmad saya. Enggak tidak, saya tidak akan menyiksa orang kecuali yang salah. Imam Ahmad sampai Allah Subhanahu wa membuka jalan dia keluar. Akibat dari sekian banyak protes dan petisi. Ini satu contoh. Apa yang menyebabkan Imam Ahmad sampai hampir pada napasnya terakhir mengatakan tidak. Aku tidak akan berkata begitu karena itu aku katakan salah. Karena itu mukhalif lima amar Allah subhanahu Tidak mungkin kalamnya Allah yang qadim Menjadi khawatir. Akhirnya, keluarlah Imam Ahmad. Akhirnya, Mu'tasimlah yang jatuh. Karena, Begitulah sunnatullah. Terhadap orang-orang, Yang berkuasa, yang walim. Allah tidak akan membiarkan dia lebih lama. Berkata, Wa ma min yadin, Illa yadullahi fauqaha. وَمَا وَالِمٌ إِلَّا سَيُبْلَى بِوَالِمِ Tidak ada kekuatan, melainkan kekuatan Allah pasti di atasnya. Dan tidak ada orang yang walim, melainkan dia akan diganjar oleh Allah dengan orang yang lebih walim dari dia. Jadi inilah perputarannya dunia. Dalam keadaan begini, kita jangan lengah. Jangan waflah. Ma'asyri muslimin, saya kira, Diktat yang ke-11 ini Yang ke-12 ini Sudah saya tafsirkan